Szervusztok, kedves hallgatók, egy újabb hét a Jazzin. Ez pedig az önkényes mérvadó Horvátorszkárral, Uzser Robertel és ellenpont András a házban. Sziasztok. Köszöntünk! Beszéljünk az utazásról, ami a modern kornak a grálja. A modern kor élet eszményének a csúcsa. Ezen túl már nem lehet élni. A legteljesebb és a legkvintesszenciálisabb élet az az utazás folyamatában zajlik. Ugye az utazás az a legtöbb, amit kihozhatunk magunkból, meg, az, meg a sorsunkból, meg az életmódunkból, hogyha e, ismerkedős oldalakat e, vizsgálsz, akkor általában a csávok meg a csajok kiírják, hogy mi a szenvedélyük, hogy mi az, ami nekik igazán fontos az életben. És ahogyan én gyerekkoromban akármelyik akár osztálytársamat kérdezték meg, hogy mi akar lenni, mindegyik állatorvos akart lenni, ha ma megkérdezik ugyanennek a nemzedéknek bármelyik tagját, hogy mi a legfontosabb szenvedélye, mi az, amit a legjobban szeret csinálni, akkor megnevezi azt, hogy az utazás, férfiak, nők, általában a mi nemzedékünk, meg azért a nálunk fiatalabbak, meg azért a nálunk idősebbek. Szóval, hogy az utazás, az a minden, az a legtöbb, ami, ami, ami történhet veled. Létezik is egy ilyen kifejezés, hogy well-traveled. Mindannyian well ek akarunk lenni. A well-traveled az azt jelenti, hogy világot látott ember. Olyan, de, aki a bolygót. Kifejezés, tehát az, hogy világlátott, az, az, az akár 150 éve is meg, megállta a helyét, és hát jó sokat is jelentett. De ez, hogy well travel ez nyilván azért is, mert angolul van, de azért is, mert most éljük ezeknek az internetes ismerkedési lehetőségeknek a korát. Pár éve jött velem szembe. Már pedig angolul mondjuk 25 éve beszélek, és szó nem volt erről eddig. Úgy érzem, hogy ezt felkapták, hogy igen, ez egy fontos címke, mint előtte volt az, hogy hogy stílusos vagyok, vagy sportos, vagy tanult. Ugye tanult, és well világlátott. Ez a műveltségnek egy költséges és szerű formája. Szerintem teljes tévedés, tehát egyáltalán senki nem akar well-traveled lenni azok közül, akik mondjuk a randi vonalon, az utazás van mozognak, hanem egész egyszerűen szeretnének egy trendi életmódot élni. Tehát, tehát nincsen egy ilyen típusú belső igény, hogy ő most egy világlátott ember akar lenni. Az az külső igény inkább? Akár nem ez számít, nem az számít, hogy, hogy, hogy, hogy te mit ismertél, mit tudsz, hanem az, hogy te le tudsz rakni egy olyan életformát magadnak, a családodnak, a csajodnak, leginkább a csajodnak, hogy, ami, ami, ami arról szól, hogy három, négy, öt havonta kimozdultok Magyarországról is. Az, az lehet bármit, tehát azért nem well mert mert teljesen egyenértékű, kimenni Horvátországba egy egyen üdülőnek az egyen apartmanjába, ami akár lehetne egyébként a Balaton mellett, vagy lehetne a földközi tenger bármelyik pontján, azzal, hogy elmész uh, szelfizni Párizsba. A lényeg az, hogy mozdulj ki, és demonstráld az, hogy te akár Párizsban is tudsz szelfizni, meg tudsz lenni egy egyen apartmanba bárhol a világon a tengerparton. Ha viszont ez így van, és tényleg nem az utazás a cél, hanem a demózás a cél, akkor... Valószínűleg a következő lépés a társadalom számára az, hogy már nem fog utazni, hanem egyszerűen photoshopol magáról egy fotót, amin uh -huh. ő éppen ott kint van, és azt felrakja a Facebookra is kész. Nem pusztán azért mert olcsóbb kényelmesebb, és utazni sem kell hozzá. Hát talán ez már el is kezdődött. Mert valójában, hogy mondjam, valójában én ilyenkor azt kommunikálom, hogy utazok, Ö, ö, mellesleg a demonstrációm az arra vonatkozik, hogy megengedhetem magamnak. Na most, hogyha a cél valójában az, hogy mindenki tudja, hogy én ezt megengedhetem magamnak, és nem az utazás, akkor talán az utazást meg is lehetne spórolni. De ne, nem csak az a lényeg, hogy mindenki tudja, az a lényeg, hogy te is tud magadról. Tehát, hogy igazából azt kell látni, hogy hát folyamatában érdemes ezt látni, hogy mi volt, mi volt a Horti rendszerben a kiteljesedés. Mi volt a horti rendszerben az éles stratégia? Családod volt az éles stratégia, hogy gyerekeiből nevelj minél sikeresebb embereket, meg hogyha volt, szerencsés voltál és volt egy hivatásod, amiben ki tudtál teljesedni, akkor az volt az éles stratégiát. Aztán jött a uh, Kádár rendszer, ahol, ahol paradigma váltás történt, már kevésbé a gyerekben teljesedsz ki, nem is vállalsz ezért olyan sokat, hanem azt az egyik kettőt, hármat próbálod, amennyire lehet uh, tolni, viszont viszont mi a kádári életnek a quintessenciája? Sajá, a saját lakás, a saját autó és a hétvégi telek. Ha ezt valaki megcsinálta, az megcsinálta a kádárrendszer Grand Slamjét. Tehát, mondjam, az... Még fel kell tudni sorolni a bicikli alkatrészeit. Azt hiszem, hogy egy csébet összeszedni. És igen, kész igen és, lát, egy, hogy és egy, és egy, igen, és egy 5000 öte, forintos könyvutalvány még a... kell a végén ahhoz, hogy elmondhassd, hogy Így megcsináltad. Így kész. Igen. Ja, de... Tehát a lényeg az, hogy, de, de ez egyébként, én azt gondolom, hogy az utazás, és utána jön a uh, 90, vagy rendszerváltás környéke, igazából már a rendszerváltás előtt leomlik a uh, határ, kimehetnek a magyarok tömegével Nyugat-Európába, és szépen így ebbe a, ebbe a hármas, négyes, uh, uh, rendszerbe, egyszer csak beilleszkedik az utazás, és eltelik 20-25 év, és azt látjuk, hogy ma már a mi nemzedékünk, meg az alattunk lévő nemzedék az elérhetetlennek érzi a saját lakásra, a hétvégi házat, és egész egyszerűen az uh. éles stratégia, hogy kezd el szerveződni, hogy már az utazás a mindennek. Az utazás a mértékegysége annak, hogy téged sikeresnek lát-e a, a szomszédod a főnököd, is, ami a legfontosabb, hogy te sikeresnek látod-e önmagadat? Te elérhetőbb célnak tűnik az, hogy utazik valaki, miközben mondjuk valakinek elérhető az, hogy hat saját lakása van, de ő szeretne versenyben maradni, és ő is inkább az utazás sportákba igazol át? Hogy hogy összemérhető maradjon az élete a, bárki mással. Ne az legyen, hogy van az egy, meg a nulla, hogy sikerült saját lakást kifizetned 26 évesen, vagy nulla, hogy nem sikerült 59 évesen sem. E, így nincs kálázva ezért, aki gazdag, vagy akinek több jut, az is átigazol abba, abba a versenybe, ahol az a, az a mértékad, hogy hány százalékában jártál az országoknak a világon, meg ilyenek. Szerintem a a nyugati társadalmakban már a középosztálynak az utazás, az belefér az élet Egész egyszerűen annyira gazdagok ezek az országok, olyan jók a fizetések, hogy bőven belefér egy, egy angol melósnak, hogy két-három hétre kimegy és csapja magát bizán vagy Tájföldön. A, a, a Magyarországon azért speciális a helyzet, mert, mert valójában a, a ez a vékony, mondjuk 5-6-7 százaléknyi elit, aki nyugati életszínvonalon, nem gazdag, de mégis nyugati életszínvonalon él, az megteheti, és nem mond le semmiről. Viszont a mögötte lévő ö, széles tömegek, azokban tényleg úgy merül fel, mint dilemma, hogy most gyűjtsek-e 20-25 éven keresztül lakásra, adott esetben még a bank. Ö, ö, elviszi a házamat, elszáll a devizahitelem, vagy, ö, vagy ezt a 20-25 évet ezt felejtsem el, és, ö, és menjek el Görögországra, be a kilétára 70-80-90 ezer forintért egy hétre. És, és, és ez a dilemma, ez mindig az utazás, mert áll. Nem azért imádjuk az utazást, ugye általában, mert meggyőztek minket a reklámok, meg meggyőztek minket a, a, a a tömegkultúrának a platformjai arról, hogy a legfontosabb az élmény, az élményszerzés, ugye nem egy érték alapú civilizációban, hanem egy élmény alapú civilizációban élünk, és az élmény kvinteszenciája az pedig az utazás, hiszen ha, ha egy helyben vagy, akkor az idő lassan csordogál át rajtad, ha viszont utazol, ez azt jelenti, hogy az idő lassan csordogál át rajta, de ezt annyiban éled meg, hogy nem kell intenzíven alkalmazkodnod. Persze alkalmazkodnod kell, hiszen az élet alkalmazkodás. De az alkalmazkodásodnak, mivel hogy már élsz mint 20-30-40 éve, már megvan a maga üteme, már, már hozzászoktál, hogy milyen ütemben kell alkalmazkodnod a világ változásaihoz. És ez... ez bár már unalmas is lehet, vagy legalábbis egy ilyen megszokott, komfortos, homeosztatikus élmény. És akkor ehhez képest az utazás, az, az alkalmazkodásnak egy nagyon magas fokát követeli meg. Folyamatosan alkalmazkodnod kell a körülményekhez, mert a körülmények folyamatosan változnak körülötted, és nem igazodnak hozzád. Az utazás megköveteli azt, hogy annyit alkalmazkodj egy nap alatt, amennyit a normál életedben, az egy helyben töltött életedben egy hónap alatt kell alkalmazkodnod. Kvázi az az élményed, hogy az egy havi élményedet, az egy, havi, egy egy hónap alatt megélt valóságodat egy, egy napba sűrítetted. Tehát egy sokkal intenzívebbet, sokkal sűrűbbet, sokkal, sokkal pesgőbb élmény az utazás, pont az alkalmazkodás folyamatos kényszere miatt. A beszélgetésünk tárgya az az utazás. Az utazás, ami mindenkinek a legfontosabb, mindenki demonstrálni akarja a világ felé, önmaga felé, a mikrokörnyezete felé, meg úgy általában a, a létezés felé, hogy ő már pedig ér annyit, hogy megengedhesse magának az élet gátlástalan élvezetét. És az élet leggátlástalanabb élvezete, az valahogy az utazáshoz kapcsolódik. Ugye az utazás, a tripping, Ugye a pszichedelikus drogokat is tripnek szokták hívni. Nem véletlenül. Nem véletlenül az utazásról nevezik el például LSD utazást. Ez, ez kifejezetten azért hangzik el így, mert az utazás az a metaforája, talán a legerősebb metaforája az életnek. Ugye az élet is egy utazás, amit az időben és a sorsban követsz el. És amikor ténylegesen utazol, a térben utazol, akkor... Felgyorsítod akkor... az eseményeket, anélkül, hogy tényleg gyorsabban telne az idő, azaz közelebb kerülne hozzád az életed vége, sőt, ettől még talán távolabb is kerül, hiszen egy csomó stressz levet közül a váladról, ami, ami húzza be a halálod időpontját a Tehát, mi, a, tehát mi az élményed? hogy ha sokat utazol, hogyha well vagy, akkor nem egy életet éltél le, hanem adott esetben leéltél három és felet, öt és felet, vagy tizenkettőt. Én... A, a, nekem az a gondolat tetszik, aztán a kerúák fogalmazta meg, hogy, hogy az utazás az azért egy hihetetlenül nagy élmény, mert, mert szabadság élmény. Tehát az az, az élmény, ugye, hogy az ember, az Benne van egy monotóniába, benne van egy párkapcsolati, egy munkahelyi mindennapokba szürke robotba, és egész egyszerűen az utazás az olyan, mint amikor börtönből kiszabadul az ember, mindent a háta, háta, háta mögött hagy, és egész egyszerűen felszabadul végre most így minden tisztalap végre... Vég, vég, végre ö, önmagáért, meg, meg a világért érhet. Én, én ehhez így azt teszem hozzá, hogy így azt gondolom, hogy az utazásnak van, van egy, egy ilyen mélyebb spirituális élménye, meg megélése még hozzá. Az, hogy az ember, amikor ez nem, nem a kifejezetten ez a, menjünk le az Adriára és napozzunk 24 órába a Balatonon, hanem amikor, vagy Balatonon a, a horvát tengerparton hanem amikor az ember elmegy, mit tudom én, Firenzibe vagy Rómába, egész egyszerűen oda megy, és így rá. Szakad az univerzum, hogy, hogy, a, hogy egész egyszerűen így látod azt, hogy, hogy Uramisten, hogy így mit építettek a rómaiak. Tudtál róla, hallottál róla, ezerszer láttad képeken, viszont most ott van, és nem csak, hogy ott van, hanem mondjuk Rómába vagy Firenzébe. Ez olyan szinten sorozza meg az embert, hogy, hogy, hogy, hogy az az a hatalmasra duzzadt hétköznapi egó, az egész egyszerűen így, így a teremtésbe a helyére kerül, és, és, és hirtelen, hirtelen így ott vagy, és, és egy nagyon-nagyon apró pontként nézed a világ történelmet, a kultúrát, a civilizációt, mindent, amit valaha ember alkotott. Az utazás, az utazás az, az, az, az valami visszatérés, valami eredeti állapothoz. A, a modern élet az egy kárhozat, a modern élet az egy hulladék élet. A metropolisokban zajló, beosztott idő szerint zajló robot, amiben a modern ember él, ebben az elidegenedettségben, ebben a, ebben a falanszterbe zsúfoltságban. Ez nem emberhez méltó élet, és ezt a lelkeméjén mindenki érzi. A lelkeméjén mindenki érzi, hogy nem így kér... Élni. Főleg azért nem így kéne élni, mert a civilizációt megelőző év százezredek során az ember soha nem így élt. Hanem az embernek mindig, mindig is volt egy batyúja, egy batyúnyi cucca, nem annyi ö, ö, tárgya, amennyi ma van, hogy, minden, hogy embereknek nem té háromszáz, ötszáz, 700, vagy akár több ezer használati tárgya van, vagy, vagy dísztárgya van, és a hétköznapokban ilyen tárgyakkal veszi körül magát, amit számon se tud már jóformán tartani, és ha ellopott tőle az egyiket, akkor talán két év múlva észreveszi, és talán soha életében nem veszi észre. Egy batyúnyi utca volt az embereknek év százezeredeken keresztül. Na most ennek a sok százezer évnek a kulturális evolúcióját ezt nem lehet, nem, nem lehet túlbecsülni, és nagyon nagy hiba lenne alábecsülni. Na most akkor, amikor az ember utazik, és egy hátizsákot a vállára vesz, és elindul, akkor visszatér, visszagravitál ebbe a történelem előtti állapotba. És kicsit megint az édenkertben érzi magát? Igen. Ami persze, egy sokkal biztonságosabb édenkert. Annak idején nem volt ilyen édeni, mert annak idején a kartfogú tigris potenciálisan minden percben megölhetett. Ed, ennek a veszélye most nem áll fenn. Most ott áll mögötted a civilizációnak a teljes biztonsága, eközben pedig ott áll, el, ott áll előtted a. A természetes ember kalandvágyának a, a teljes spektruma. És mindegyiket megélheted, és az egyik biztosít, a másik az pedig fölszabadít. Ezt, ezt, amit kapsz, ez a változatosság drog, amit az utazással kapsz, vagy a felgyorsított élet ingyen, idézőjelbe, tehát pénzbe kerül, de időbe nem. Nem az életed végéről veszed el az utazás idejét, hanem odaadod hozzá. És ö, ezt apró pénzre lehet váltani, mert ennél egy egyen jelentéktelenebb jelenség a divat ami a saját lakásodba eljön, és három havonta kicseréli a színeket, vagy a kabátodat, vagy a videókészülékedet. Ö és ettől is megélheted azt, hogy olyan, mintha új lakást vettem volna, vagy új országba költöztem volna, mert a szőnyegpadlót zöld-lilakockásról barna-narancs cseréltem, és ettől évekig el vagy egy ilyen, egy ilyen upgrade-del, most még egy nagyobb váltással viszont az áruhitel az, ami ezt esetleg megadja, mert ha nem volt pénz kicserélni a szőnyegpadlót mind a három szobában, akkor marad az, hogy beszereljük a Tomzon 5.1 házi mozi rendszert Hitelre, és akkor aztán... megint történt valami, ja, hát aztán... dél ázsiában nem sikerült ja, de meg... legalább ezt ott gyártják. Ja, aztán jön az aluljáró. De hány aluljáró ja, a világos, rengeteg fél aluljáró. Voltál már az összesben? Na, világos, tehát, ha valamelyiket, valamelyiket megunod, vagy valamelyikkel kapcsolatban úgy érzed, hogy ez már szorongat ez a cella, egyszerűen csak átmész az asztóriáról a nyugatihoz. Igen, egyébként az utazással kapcsolatban szerintem, ami, ami egy nagyon jogos kérdés itt Magyarországon, vagy Közép-Európában, vagy a volt szocialista országokban, hogy, hogy mint éles stratégia kifizetődő-e a, a, azoknak, akik, akik, akik erre rakják rá a pénzüket, a munkájukat, a mindennapjaikat, mert ne, nekem a legnagyobb problémám az utazással, miközben én is látom az ezer szépségét, meg, meg érzem a, a magával ragadó hömpölygését, hogy, hogy azt gondolom, hogy még mondjuk a Kádár rendszernek a hétvégi háza az egy olyan dolog volt, hogy az ember elérte, és 80 évesen is tud, tudja élvezni, mert, mert látja, hogy növekszik az a barackfa, amit ültetett. Vala, vala, valahogy azt gondolom, gondolom, hogy a, a hétköznapokban kifizetődő volt, kifizetődőek voltak azok az eszmények, hogy lakás, gyerek, hétvégi ház. Mi is, és az utazással kapcsolatban, meg valahogy így pont, pont az ellenkezője az élményem, hogy azt gondolom, hogy egy olyan típusú működés, ami valójában, középtávon, de hosszú távon biztosan így alapvetően aláása annak az embernek mind a komfortérzetét, mind az anyagi biztonságát, mind, mind, mind, a, mind a helyét a világban. Nem egy tárgyas valamire váltod, ami utána gyarapszik, vagy mondjuk még egy lakásod lesz húsz év nyaralás árából és azt kiadod, és biztosabb van, hanem kvázi elherdálod abban a pillanatban élményekre, aztán aztán megnézel, hogy mi maradt a helyén. Mert lehet, amúgy hosszú távon tartós egy utazás, hogyha hitelre vásárolod meg, és 15 évig fizeted. De, de még tud Még, még túl, hogy fogsz rá emlékezni. Most azt gondolom, hogy ha így fognánk egy, fognánk egy papírust, és csinálnánk egy matematikai számvetést, így lehet, hogy igaz lenne. De én még csak erre sem gondolok. Tehát nem azt gondolom, hogy itt a, a lelki meg az anyagi javak ütköznek, hanem. hanem ezt az élményt, amiről beszéltetek, vagy beszéltünk, ezt valójában meg lehet máshogy is szerezni. Nagyon munkás más, hogy megszerezni, de az egész kultúra, az egész... Uh, filmművészet, az egész színház, az egész irodalom az arról szól, hogy megadja neked ezt az élményt, és igazából a csere itt történt meg, a csere itt történik meg, hogy, hogy egész egyszerűen így már annyit dolgozunk napi 8-10 órába, annyit gőrcölünk azért a hülye utazásért, hogy erre nem marad időnk. Az önkényes mérvadóban a téma az utazás, vendégünk ellenpont András, itt vagyunk Puzsér, Robi Horváth Oskár és arról beszél a Robi, vagy úgy fogalmazta meg, hogy az utazás az a modern életnek a szent grálja. Uh -huh. Ezt annyiban vitatom azért, hogy értem, hogy ez egy befelé és kifelé is mutogatható, vagy elégedettséget építő jószág, de, de azért magunk köztolva a mi társadalmunkban egy ilyen médiába a bekerülés, vagy a figyelem, vagy a, vagy a hatalom, vagy a pénz, az az még, még mindig erősebb. Mm, lehetséges, lehetséges, hogy Csak jó. az elérhetetlen, ez pedig, ez pedig mozgatható, mert eljuthatsz Európa összes pontjára, de eljuthatsz a világ másik felére, megkijuthatsz a világűrbe. Tehát még az ilyen baromi gazdag embereknek is nyújthat egy, egy, egy adagnyidrogot az utazás, csak hát ők már nem X tengely, hanem Y tengely mentén szeretnék ezt megvalósítani klasszikus turizmus, az, az igazából a 20. században jelenik meg. Előtte hosszú évszázadokig nem volt, még a római birodalomban egyébként ott működött egyfajta mai turizmusra emlékeztető jelenség, mert a polgárok nagy számban mentek el megnézni bizonyos szent helyeket, templomokat, arra utazási irodák, fogadók épültek, de ez egy abszolút 20. századi jelenség, míg a 19. században az arisztokráciának csak a leg, leges, leges, legszűkebb felső része volt az, aki utazgathatott a világba, mert voltak mindenhol kastélyai. Igazából már még egy gazdag föltulajdonos is általában röghöz volt kötve a világához, és, és hát most ugye a 21. századra ráfordulva az Airbnb-vel, meg a fapadosokkal, ez, ez az élmény, ez irtózatosan tömegesedett. Nekem el. nagyon furcsa, amikor kinyitok nem feltétlenül egy ilyen randi profilt, mondjuk egy Tindert, vagy valami hasonlót, hanem egy Instagram profilt, ami nem, nem azzal a célral jött létre, hogy te is meg. Egy, csak nézd az életének valamelyik részét, ami véleménye szerint érdekes, és mondjuk szerintem is, mert én ott vagyok és nézem, és az van odaírva meghatározásként, hogy XY traveler, tehát az, az ő foglalkozása utazó. És ilyenkor eszembe jut, amit pont most mondtál, hogy ugye ez ma elérhető a turizmus, de korábban nem volt. Az. Korábban, ha valaki utazó volt, akkor az Körösi Csoma Sándor volt, tehát az, az, az egy truvály volt, hogy elmegyek a világ másik felére, és olyan információt hozok onnan, amit nem tudok a másik világ végepont on elolvasni az internet segítségével, vagy ne láttam volna már 30 évvel ezelőtt is a tévében. Tehát így, hogy ő utazó, ez, ez, ez már egy ö, tök más célt szolgál. Nem a Nílus forrását keresik, hanem ö, elmentek oda, ahol ö, a előző nap is 15 ezeren vettek belépőjegyet. Van a Bernardo Bertolucci-nak egy filmje, ami egy, egy kiváló filmje a John Malkovich sal a főszerepben az a címe, hogy Oltalmazó ég. Abban van egy nagyon érdekes és nagyon tanulságos dialógus, ahol a, a, a főhősnő elmondja, hogy mi a különbség az a turista és az utazó között. A turista és az utazó között az a különbség, hogy a turista az mindig retúrjegyet vesz, tehát előre megveszi a jegyet oda és vissza, oda megy, ott pontosan tudja, hogy neki van két hete vagy egy hónapja, ott eltölti az időt, közben vagdossa a centiket, hogy még mennyi van, és amikor, amikor az ideje lejár, akkor visszautazik. Az utazó az mindig csak oda vesz jegyet. Nem tudja, hogy meddig marad, és amikor ott, ahol éppen van, elunta, vagy, vagy kimerült az élmény, akkor felszáll a vonatra, vagy a repülőre, vagy a hajóra, de nem visszautazik, hanem tovább és aztán megint tovább. Mm. És soha nem tudja, hogy meddig marad, és soha nem vesz retúrjegyet. E és én azt gondolom, hogy... az aki négy évben utazik el időidézőjelben nyaralni, akár egy hónapra, az még mindig nem utazó, mert amit most megfogalmazta az utazó, az az, hogy az idő nagy részét, az alvást leszámítva, azzal töltött, hogy nem otthon vagy. Na most azt gondolom, hogy ahogyan a turizmus viszonyul az otthon töltött időhöz, úgy viszonyul az utazás a turizmushoz. De még egy lépés... Tehát a, én azt gondolom, hogy az, a, az utazáshoz képest a turizmus olyan, mint a turizmushoz képest az otthon töltött hétköznap. Hol helyezkedik el ezen a skálán az, ha valaki úgy dönt, hogy egy másik országban letelepedik akár négy hónapra, akár kettő évre, tehát nem biztos, hogy vagy akár örökre. Az nem utazás. Értem, hogy nem utazás, az de a változásnak a jelentősége és az élményszerzés szempontjából komolyabb dolog elköltözni egy másik országba. De akkor nem, de mint, akar, de akar nem a változást, de akkor nem a változást akarod, hanem egy másik nem. fajta állandóságot. Nem. Tehát a, a, a, a, a változ, ha a változást akarod, akkor nem telepszelle. Én azt gondolom, hogy a kultúr sok itt a lényeg. Aki, aki, ö, aki utazó, az kultúr sokkal akarja tartani magát. Aki turista, az nem akarja a kultúr ő egy, vá, egyfajta változatosságot akar, de a változatosságban ő nagyon is akarja az állandóságot, a biztonságot és a kiszámíthatóságot. Az utazó nem akarja. Az utazó pont ezt nem akarja. Ilyen módon azt gondolom, hogy az utazás, mint olyan, sokkal inkább kultúrafogyasztás, mint a hagyományos értelemben vett turizmus, amely kiszámítható, amelyik pontosan egy, cél, egy, egy célponttal számol, és azt a célpontot pontosan ugyanolyan kényelmesen, komfortosan akarja belakni, mint ahogyan otthon élt. Nem tudom, nekem erről a traveler inkább az jut eszembe, hogy ezt azok írják be a Facebook profiljukba, akik a munkahelynek az életi, vagy a tanulmányok az életiskolája. Tehát, hogy én ezt, ezt így nem, tudom, nem, nem, tudom komoly, nem tudom komolyan venni, és így alapvetően a, ennek a fétisét sem tudom komolyan venni, mert az utazó az mit jelent, tehát az mert a létezésnek azért nem csak ez, a, ez az egyetlen, egyetlen tengelye van, amire egy mindent rá, hogy most utazunk, vagy nem utazunk. Hát könyörgöm, aki folyamatosan utazik, az sehol nincs otthon, és így a zábel a ből már, már tudjuk, hogy az életnek akár lehet értelme, hogy otthon lenni valahol. Tehát, sőt, ábel Amerikában egész pontosan a, <gül> az idézetmű. Tehát, a, tehát én egyáltalán nem gondolom, hogy az utazó az, az egy ilyen kalandor, ember, egy, egy kalandor élet, egy kalandor világ, és, és jellemző a, a mai kultúrára, hogy, hogy, hogy neked ez imponál, ez a fajta kalandorság, hogy így üssük szét a rendszert, üssük szét mindent, és, és húzzunk el, éljünk egyik napról a másikra, holnapról holnap utára, én szerintem én... meg ez egy kifejezetten ilyen ijesztő valami. Jó, igen, de most hogy imponál, érted, én csak annyit mondok, hogy, hogy a, a, a turizmus az a, hogy mondjam, az, a, az a fél megoldása az utazásnak. Van akinek ez a legjobb, van akinek a teljes megoldás otthon maradni, van akinek meg a teljes megoldás utazni, van akinek meg turistáskodni. Én csak, a, én csak azt mondom, hogy valahol a kettő között helyezkedik el a turizmus. Szerintem az Oscar mondta jól, a, vagy az Oszi, hogy, hogy aki, aki mi volt az élménye egy körösi Sándornak, aki eltöltött 10-15 évet erdélyi egyetemeknek a könyvtáraiban is tanulmányozta ezt a Tibetet, Nepált, ezt az egész világot, irtózatos mennyiségű információ volt a fejébe, irtózatos írt mennyi kulturális kontextus, és még soha egyetlen indiait nem látott és utána ő elment, és azt gondolom, hogy az volt egy ilyen brutális élmény. Az, az, az volt, hogy ő már rátett 15 évet az életéből, hogy ezt megismerje, hogy tudja, és egyszer csak ott van, és így látja a Himaláját. És, és, és azt gondolom, hogy, hogy az utazásnak a minősége, vagy a turizmusnak a minősége az attól függ, hogy így mennyit raksz bele. Tehát én, én azt gondolom, hogy a minőségi utazás az, amire előtte egy-két hónapot olvas, készül az ember, magammal szembe vannak egyéb a legrosszabb tapasztalataim, mert én amikor külföldön vagyok, ez soha nem vagyok képes végrehajtani, és mi, mindig az az élményem, hogy Úristen, itt van Magyarországról ez a hülye troli, és, és, és még amit az egyetemen tanult már arra sem emlékszik, és nem tudja az egészet kontextusára. Szerintem, vagy szerintem az, el, az ellenkezője történik. Azért utazunk, hogy ne kelljen elolvasni azt a könyvet. A könyvet elolvasni a roh, rohadt fáradtságos. Ott oldalról oldalra olvasni kell, abba időt és energiát kell fekti vettetni, amikor utazok, semmit nem kell csinálnom, mert a, gyakorlatilag az utazás, az Során az, a, az, amit a könyvből kiolvastam volna, az beömlik az arcomon, és, és nem, nem tudom el se kerülni, hogy megtörténjen velem az a kulturális élmény, amihez egy könyvet otthon el kellett olvasnom. Tennék amplitudóbeli különbségeket, amikor elolvasod a könyvet, akkor attól függ persze, milyen memóriád van, valószínűleg élményként megéled, de nem jegyzed meg. Ha elutazol valahová, akkor azt elviszed magaddal és emlékezni fogsz rá azaz nem átéled, hanem megtanulod. Ugyanígy, amit mondott az ellenpont, hogy ez a, a, a szívás vagy a képzőművészetben ö, ott van a lehetősége a változás fogyasztásának. A művészet pont azért van, hogy elviselhetővé tegye az unalmas életedet, és tartalommal töltse meg. Nem véletlenül költünk rá akkor is, ha nem is, mert erre szüksége van az emberi szellemnek. Ö, ennek ellenére, bár az utazásnak egy alternatívája lehet itt helyben a művészet fogyasztása, de mennyivel gizdább alternatívája a művészet kreálása. Jó, hát igen. Igen, lényegesen csak valamiért, valamiért az ihlettelen ember az utazik. Mert az az élménye, hogy amikor utazik, akkor, akkor egyszerűen el se tudja kerülni. Tehát a, a folyamatos kultúr, az, hogy folyamatos kultúr sokkal tartod magad, az, az, az mindenkit inspirál. Még a legszellemtelenebben vagy a legszerényebb szellemű embert is inspirálja. És ettől tényleg mindenki azt érzi, hogy Úristen, micsoda, micsoda ihletteli állapot ez az utazás dolog. Az utazásról beszélünk, és arról, hogy mi az igazi funkciója, hogy egy szentgrálként funkcionál nekünk, elhoz egy olyan változást, ami, ami, amelyre az eltöltött időnket nem kidobjuk az ablakon, hanem éppen, hogy visszanyerjük. Na most van egy ilyen jelenség, ez még nem került szóba a műsor során, ez a gap year, vagy a sabbatical, az, a, az ilyen alkotói szabadságnak fordítható az a sabbatical, de hogy egy év alkotói szabadságra mennek, a 18 évesek mondjuk Amerikában, a szülők felteszik a kérdést, nyilvánvalóan itt a jólét ö, hátán ülve, hogy hát nekem nem volt lehetőségem, sőt, 40 éves koromig az útlevelemet sem váltottam ki, nem azért, mert Kádár korszak volt, hanem kulturálatlanság, vagy mert Amerikát beutazni is éppen elég destinációt jelent. Felteszi a kérdést a gyereknek, hogy na te viszont már 18 évesen nem akarsz éj, hátizsákkal végig ö, száguldani Európá vagy megnézni dél-kelet-ázsiát mielőtt egyetemre mész, ami egyébként nálunk szintén évi 40 ezer dollár és azt is szívesen fizetem neked hát ugye kimondan erre nemet de közben meg ezekkel az emberekkel találkozunk szerintem dél kelet ázsiában akik, akikkel az a különbség, hogy az ő, ő bankkártyájukra aputoljon a pénz a tieden, meg a sajátodból fogy igen, igen, igen igen. Az, az övére aputól. De az irigység beszél belőlem, tehát mint életstratégia, itt még, még ez egy választás, hogy most, most én... amikor 17 évesen csajoztál, akkor ki fizette a számláját a Burger King-be, vagy a McDonaldsba, a csajnak. Apu, ő, a A csaj, a szülei. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, szóval azt akartam mondani, hogy most még választanunk kell, és nekem ez egy ilyen hamis ígéretnek tűnt, hogy most tényleg azt ígérem mondjuk egy ismerkedős profilon, hogy én ilyen utazós vagyok, ezért majd a csajommal is ilyen utazós leszek, holott az kétszer annyiba kerül, és legyünk őszinték ha 50-50-be próbáljátok megoldani, nem ugyanoda fogtok eljutni, de ha meg nem, akkor meg neked kerül többbe, tehát ez valahol egy hazugságként indul, és közben ez a lehetőség ez szemben áll azzal, hogy hát elkezdünk félretenni egy lakásra, vagy egy gyerek, az kerül annyiba egy évben, évben mint egy két személyes jó messzire szóló utazás. Na most... Az az igazság, hogy ezt mi alternatívaként éljük meg, mert nem élünk még akkor a jólétben, de azért látjuk, hogy amerikai, német, japán idős párok egy évben kétszer elmennek valahogy, ők jönnek ide, őket látod a hősök terén, meg a várban kódorogni, tehát ez, ez létezhet, mint életstratégia a jólét emelkedésével, lehet, hogy 30 év múlva lehetek én is egy ilyen nyugdíjas. Uh -huh. Na de, de hát az, az utazás az annyira csodálatos, hogy azt meg akarjuk osztani, ezt az élményt, azokkal, akiket tényleg a legjobban szeretünk a világon. Márpedig egy rendes szülő a gyerekét szereti a legjobban a világon, ennek megfelelően a gyereknek is utaznia kell, és a gyereknek is látnia kell a világot, még akkor is, ha még nincsenek fogalmai hozzá. hiszen még fogai. Amit lát, fogai. Ja igen, mert hiszen amit lát, azt még egyszerűen el se tudja rendezni. Ő vele csak a nyugodt rend egy ö, egy ö, ö, infernális káosz zajlik. Tehát, hogy igazából, ha valamit nem tudsz elrendezni intellektuálisan, az a dolog az egyszerűen ö, felsért téged. Tehát, hogy átzuhan rajtad a világ, ha el tudod rendezni intellektuálisan, akkor ez egy nagyszerű élmény, és akkor arra mondják azt, hogy well travel. Most arra De gondolsz, abig... hogy az óvodában a középső csoportra, mire eléri a gyerek, addigra ő well travel legyen, vagy meglegyen az norszikai 27%. -a. Igen, igen, igen, Utaztassuk be vele a világot, csak hogy ha nem tudod elrendezni azt, ami beömlik az arcodon, akkor az atto, azt, attól te szenvedsz. Tehát akkor az téged meggyötör. De, és elmarad a kultúr-sok ta, tanulás hiány. Tehát aki nincsen kiművelve abból, hogy mi az a kép, mi az az épület, mi az az ember szobra, ami szembe jön vele egy téren úgy, hogy nem szembe, én Most elég buzis lesz, de befordultam a Metropolitan múzeumba és egy Van Goguen Artscape szájon csapott, és nem tudtam, hogy az ott van, mert én csak New Yorkban sétáltam, és gondoltam, megnézem a múzeumot, mert az egy jó hely és elbögtem magamat, mert nem voltam rá felkészülve, hogy így a tankönyv egyik oldala úgy dől le, mint egy komplet ilyen épület, homlokzat és arcomber. És annyi, ha ezt nem nézegettem előtte egy könyvben 15 éven keresztül, akkor nem annyira fog érdekelni, sőt azt mondom, hogy át ilyet én is tudnék csinálni egy óra alatt. Na most ugyanezt egy két éves gyereken nem, nem tudott számon kérni, hogy hát igen, amit a, a, a kettő éve alatt, a két éven belül, 15 évig olvasgatott, az hirtelen szembe jön vele, mert az a teletabbi. Egyébként anyukámnak van, -e, van egy olyan elmélete, idősebb hölgy, tehát hogy így a, az életnek a... Nálad idősebb anyukád elég lényegesen, tehát itt évtizedes táblatokra gondoljunk. Tehát egy idős hölgye, egy, egy fiatal ember, és, a, és anyukámnak az az, az egyik ilyen erős kritikája a modern fiatalokkal szembe, hogy akár a saját ismeretségi is látunk olyanokat, ahol az utazásnak a vágya ilyen alapvető gondoskodó ösztönöket is felír, felülír. Példának mondom, hogy van olyan ismerősünk, akik kimentek Indiába két hónapra a fél éves gyerekükkel. Tehát, hogy egész egyszerűen az utazás iránti vágya, a kiszakadás iránti vágy az olyan erős, hogy, hogy fogják a hónuk alá csapják a babát és mennek miközben, mondja anyukám és gondolom én csak igaza van benne hogy, hogy nem nagyon tudunk mi arról, hogy egy ilyen pici babának mit jelent egy a repülés már mint élmény vagy, vagy, vagy defektus és, és amit tudunk a babákról úgy általában az az, hogy ami a legfontosabb nekik az a stabilitás és ehhez képest megfogjuk és fél éves korába átvisszük az óceánon, repülővel, és mondjuk a világ egyik leghatalmasabb és legmocskosabb országába eltöltünk vele két hónapot. Egyébként, ha túléli, akkor lehet, hogy olyan olyan immunrendszere lesz, ami, ami egy hatalmas versenyelőny, és a szülők valójában jól döntenek, én nem tudom, de minden esetre azért ez egy érdekes jelenség. De olyanról is hallottam, ahol egyszerűen az utazás olyan erős szó volt, hogy valaki a Pár hónapos vagy két éves gyerekét három hónapra leadta a ruhatárba, amíg, amíg elszaladt egy picit meditálni nagyon kemény. És egyébként most így visszatérve arra, amit te fel az amerikai szülőkkel kapcsolatban, akik, akik 18 évesen azt mondják a gyereknek, hogy mennyi fizetünk egy éves utazást, hát valójában mit tesznek? Azt tették, hogy 18 éven keresztül szocializálták a gyereket ahhoz, hogy folyamatosan menni kell élményt, élményt szerezni a világba, minden létező élmény bezsákolni. Ennek a jó útja az utazás, és most fiam 18 éves lettél, így itt az ideje, hogy most már ne apu meg anyu tervezze meg a te élményhabzsolásodat, hanem, hanem nagy fiú vagy, tessék, itt ime a bankkártya, indulj. Mi a rosszabb egy-két egy éves gyereknek, hogyha elviszik Indiába két hónapra, vagy ha otthon hagyják, és az első és második számú e gondoskodó, ugye? A két szülő, az így ott mondjuk a nagynéninél, vagy a nagymamánál mondjuk két hónapon keresztül egy-két egy éves gyerek. És hát nincs más vagy út, ebből a kettőből lehet választani. De mert világos, hogy utaz, nem, utazni, muszáj muszáj világos, utazni muszáj, tehát hogy, a, hogy egyik rosszabb, mint a másik, és hogyha most válaszolnom kéne, hogy melyik a rosszabb, nem tudnék választ adni. Ne, tudjuk, tudjuk, hogy melyik a rosszabb, otthon Ott hagyni a gyereket. Rosszabb. Érdekes az, hogy, hogy mi történik ilyenkor, amikor elmegy a szülő, és, és otthon marad a, a csecsemő. Egy-két hétig nagyon-nagyon sír, nagyon-nagyon igényli, tehát látszik, hogy borzasztó, rossz, rossz közérzete van annak a gyereknek, és utána két hét, három hét, négy hét környékén egész egyszerűen befordul, és az egészen pici baba olyan tüneteket ad, mint egy depressziós. Az egészen pici baba. És ez aztán az egész, az egész sorsára rá fogja nyomni a bélyegét. Ez biztos. az önkényes mérvadóban itt van velünk ellenpont András, ma felvételről szólunk, úgyhogy annyi SMS-t küldjetek, amennyit nem szégyeltek olyan célra elhasználni, hogy nem olvassuk el, és mindeközben, mivel szerda filmről fogunk beszélni, és a célpontunk ezek, ez alkalommal a Snowpiercer, azaz a túlélők viadala című film, amit Jaj, már meghatározni is jó nehéz, mert sci-fi, nek sci, next sci csak nem feltétlenül az a szónak az ilyen cyberpunk értelme, mében csupán, hanem egy jó társadalmi disztópia és egy érdekes felvetés. El először is fussok egy a címmel kapcsolatban. Mi az, hogy túlélők viadala? Ennek semmi köze nincsen, ugye, az éhezők viadalához, ami egy sikeres film volt, tehát egy teljesen másik filmet, aminek semmi köze ahhoz nevezzünk el arról, vagy legalábbis asszociáltassuk a címet. Hát, ha az előző sikerünk, majd eladja a következőt és az is siker lesz. Nem hiszünk eléggé a filmben. Nem hiszünk eléggé a rendezőben, nyilván nem tud jó címet adni. Nem hiszünk eléggé a forgatókönyvben, a színészekben, nem hiszünk ebben, de akkor miért hozzuk be Magyarországra? Akkor miért gyártunk hozzá magyar címet egyáltalán? Ez ugyanaz, mint a profi című film, ami annyira sikeres volt, és annyira francia, és annyira profi, hogy a Leon című filmet is el kellett nevezni Leon a profinak. Értjük, hogy Leon a profi Emlékszünk arra a francia filmre, a profira, milyen jó volt. Na, most is tessék beülni a moziba, mert megint jó lesz. Francia is, és nagyon profi. Mert a sima Leon már foglalt volt ő a szárnyas fejvadászban a legbetegebb fejű. Ö, Lehet, férfi, ilyen film nem volt, ilyen film nem volt, hogy Leon. Nem. Tehát nyugodtan lehetett volna Leonnak hívni. Szóval, hogy itt megint arról van szó, hogy szerintem nem kéne használni a magyar címét ennek a filmnek, mert a magyar címe ennek a filmnek az egy szélhámos promó és semmi egyéb. Egy célhámos promója valami mással, valami, valami egyáltalán nem is jön ide. És ráadásul nagyon hamar előrekszik. Tehát ebben az évben siker volt a másik csillagpont viadala című film, tehát bármilyen valamivel kezdődő és viadalára végződő film. De 12 év múlva a kutya nem fog emlékezni ezeknek az időbeliségére olyan, mintha kinyomtattam volna a pontos időt. De pont úgy, hogy ebben a filmben nincs is semmilyen viadal. Tehát nincsen olyan... Nincsen, nincsen olyan ebben a filmben, hogy na most meghirdetjük a viadalt, ők vesznek részt a viadalban, ők nézik a viadalt, ők a bírái a viadalnak. Tehát nincs ilyen, tehát nincsen viadal, csak a viadal hiányzik a filmből. Igen, itt fel a túlélők vannak van. a filmben, de nincs viadal. Hát ez így nagyszerű címadás lesz. Viszont aszociáltatunk egy nagyon sikeres viadalra. Jó, azért nem meg kell, hogy védjem a magyar producereknek a gátlástalanságát, mert, mert semmi más nem csináltak egyébként, mint az amerikai producerek gátlástalanságát ism ismételték meg, ugyanis magának a filmnek az eredett történetéhez hozzátartozik az, hogy ugye ez egy dél-koreai film, amerikai szereplők köprodukció, és amikor viszik Amerikába át a filmet és bevezetik a mozikba, akkor az amerikai producerek leülnek és megnézik a filmet, és azt mondják, hogy hát... Annyira nem jó, egy 20 percet vágjunk ki belőle, jobb lesz így. Uh -huh. Szerencsére maga az információ az gyorsan eljutott az internet népéhez, és írtózatos felháborodás lett belőle, és ezek után nem tudták kivágni a 20 percet, de egyébként így jól mutatja az egész modern kultúra, vagy vizuális kultúra, vagy audiovizuális audio kultúrának a borzalmas kiszolgáltatottságát a pénzembereknek. Ezeknek a nagyon-nagyon gátlástalan figuráknak, akik Magyarországon elnevezik túlélők viadalának a filmet, és ez még mindig egy sokkal kisebb bűncselekmény, mint amit megcsinálnak Amerikában, ahol azt mondják, hogy 20 perc, köszönjük, ez nem. Igen, kell. 2 óra 6 perc a film, gondolom azért 1 óra 46 perccel talán többen végigülik, hogyha csak így böngészed a mozi műsort, és 2 óra, ha nem de kell de majd a végén. De szerintem, de szerintem itt, itt semmi különbség nincsen. Mindenki annyi, gátlástalanságot követ el, amennyire kreditje van. Ha a magyar producereknek meglenne a kreditjük, hogy 20 percet kivágjanak, esetleg mit én egy ilyen 8 percet újra forgassanak, hidd el megtenni. És belerakni pár reklámot. Igen, igen. Most az amerikaiaknak ennyi kreditjük volt, úgy gondolták, hogy ezt a pályát lehet bejátszani. Gátlástalansággal ők megpróbálták. De tényleg az mennyire is volt a 90-es években a, a magyar kereskedelmi televíziózás korába, amikor, amikor minden ilyen familia a 3 epizódban legalább 15 vagy 20 bújtatott reklám volt. Tehát, hogy... Ja, hogy de az az így, de hát a szomszédok is tele volt vele ráadásul, ami egy ilyen rákosista kultúrpropaganda volt, és mégis, a, emlékszem, Julcsi a Burger Kingbe ment és még emlékszem, hogy így hívták, hogy Burger King ment, ment dolgozni diák munkára. De te meg úgy mondod, hogy Burger King, nem? Azt én hiszem Burger a mai King. napig. Burger és az rossz, én is úgy mondom. B egyébként nem tudom, hogy rossz, hogy le, hiszen hát... Ne, hogy mert külön... kell mondani <gül> normálisan, tehát a kérdés az, hogy hogy mondjuk ezt, a, azt a szót, hogy burger, azt magyarul hogy kell mondani ilyen hunglisül, mert úgy ízléses beszélni, nem mondod, hogy Burger King, mert az, hogy akkor, oh, oh, akkor, ha, akkor hogy mire vágsz föl paraszt, mit vörzöl itt, ki a vagy jó, te A jó angolomra rambul? vágok fel, a jó angolomra sát. <gül> ja, ja, ja. Szerintem ne? teljesen rendben van. Egyébként most tényleg az, hogy a magyar producerektől lehet, hogy ebben az értelemben tanulhatna Hollywood. Tehát, hogy így, így, így Magyarország, az, az, mondjuk egyébként a Bond filmekben így lá, lá, látom ezt a, ezt a magyar finest. Tehát, tehát, mert a Bond filmekben ott ugye minden áll van adva. Tehát ott a minden létező centimé-re az aktuális bondnak így az órája, Ó, a, a kocsi, kocsi telefon, a telefon. telefon tehát, hogy, hogy ott az minden rendesen áruva van, bocsájtva. Visszakanyarodva a Snowpiercer című film, itt egy száguldó vonatot látunk, egy klímakatasztrófa után. A klímakatasztrófát megpróbálták megállítani egy atombombával, de rossz irányba dobták, vagy nem tudom mi történt minden esetre, túldobták úgy, hogy a globális felmelegedést egy jégkorszakkal sikerült megállítani. Fogalmam sincs hány fok van, de olyan mínusz nyolc vannak látszik, és száguld egy vonat körbe-körbe egy pályán, és ezen a vonaton a kocsik ö, ö, reprezentálják a társadalom felépítését sét a hátsó kocsiban a legalsó osztály, nyomorban erőszakban néha kanibalizmusba hajlóan és szépen a vonatnak a, a, a mozdonyáig mindenféle hedonista, mindenféle felső társadalmi osztály vagy egy tanultabb rétegen keresztül egészen a, a drogos mulatozókon át a magáig, az istenig, aki aki ezen a vonaton az alkotó és a mozdonyban él és a, azt az örök mozgó szerkezetet feltalált ami ezt az energiát ö, ö, adja. Tehát arról van szó, hogy ez, ez a vonat. És ennyi az emberiség. Aki ez a... ezen a vonaton él, az él a földön, és más már nem. És a vonat azzal termel energiát, hogy halad körbe a bolygón egy pályán. Hát erre nem tudtam igen, meg a választ. Elvileg igen, elvileg igen. Az, az a mondás, azt tanulják a gyerekek is a vonaton, hogyha megáll a vonat, akkor mindannyian megfagynak. Most én nem tudom, hogy ezt a mozdony nem lehetett volna megépíteni egy hatemeletes emeletes komplexumban esetleg egy vonat helyett, mert, ö, mert nem tudom, de minden esetre az, hogy a vonatban a, ugye ez a szűk lineáris út, a vezet, és nincsenek ilyen sortkátok a társadalmi osztályok között. Nem tudsz úgy átházasodni, vagy átsajózni, mint a, a, a Titanicban, hogy a másik fedélzetről leakasztasz magadnak egy-két vincletet, hanem itt át kell koponyák törésével ölnöd magadat hat kocsivalodébb, és egyetlen egy út vezet odáig, mert itt száguldunk. És valószínűleg ez segít a történeten, azt nem érzem, hogy annyira jól meg lenne, magyaráz, vagy miért ne állhatna meg ez a vonat, vagy miért ne építhettünk volna ö, kastélyt vonat helyett. Jó, de, Ugye időgépet tenni egy Delorémban de, de, a stílus, de hogy, vonatba hogy tenni tönkre, örök tönkre, mozgót, azt nem tudom. Ha tönkre akarjuk tenni egyébként a filmadta élményt, akkor szifigént nézzük, de az van odaírva, hogy szi, ezért jogos is, hogyha szifigént nézzük, de teljes félreértelmezés. Tehát, hogy ez nem egy tudományos fantasztikus film, ez egy 84-ben rajzol francia képregénynek a filmes adaptációja, és, és minden allegória benne, minden, mi, minden arról szól, hogy valamit megmutasson rólunk. Ne, nem arról, hogy nem most az tényleg így működik-e. Tehát, hogy, hogy egész egyszerűen a baj az, hogy tényleg mindenhol elhangzik róla, hogy science fiction, nem az. Egész egyszerűen nem az. Ha science, ha viszont science fiction, akkor. Szerintem az egyik legrosszabb science fiction, amit valaha láttam. Viszont, viszont emellett. De hogyha no, poszt, posztapokaliptikus dráma, film és, és nem csak az, mert, mert ez egy, ez egy társa, társadalom kritika, ez egy emberkritika, ez egy nagyon, szerintem látványos és erős blockbuster, és, és emellett meg egy, egy nagyon jó bosszúvesztert. Tehát, tehát itt nagyon-nagyon sok, sok stílus megjelenik, és még, még azt mondom, hogy képi világában meg nagyon sokszor, hol veszenderszonra szociál az ember, hol meg egy videójátéknak a, a világára, szinte olyan az egész oda, hogy így megy előre, mint hogy a Super mario haladsz. Tehát egész egyszerűen az az élmény, hogy így pályák vannak, teljesíteni kell, le kell hentelni a megfelelő mennyiségű embert, és akkor jutsz tovább. Tehát, a következő kocsiban, mert minden kocsi egy ilyen mikrocivilizáció és ott ö, szembesülsz valami újjal, amiről nem is gondoltad, hogy ez is létezik a világon, azaz ezen a vonaton, mert a vonat az a világ, a vonat utasai pedig a teljes emberiség. Tehát egy nagyon-nagyon komplex élmény, látvány és allegória világ ez a film. Hát de maga, maga a koncepció egyetlen hatalmas legória, hiszen az utazás, az utazásról beszéltünk, a sors, itt az utazás ténylegesen a történelem. Tehát ahogyan utazunk az időben, úgy ezzel a vonattal az időben és a térben folyamatosan úton van velünk a vonat, a, mi, mi más lehetne a történelemnek és a sorsnak a, az erősebb metaforája ennél. Nekem, ami, ami nagyon tetszett a filmben, így ez egy ilyen kicsi dolog, de, de ilyen nagy lépés, azt gondolom, a a kultúrának, meg a homoszexualitáshoz való hozzáállásunknak, ugye, hogy így régen az amerikai filmekben így mindig le lehetett tudni, hogy így van egy nagyon jó, pofa, vicces, meleg mellékszereplő. Ez egy kötelező kellék volt, amit mindig le lejátszott nekünk, legyártott nekünk Hollywood. A vígjátékokban. A vígját... Az akciófilmekben ez ugyanez fekete volt, és az a fontos, hogy nem hallhatott meg. Mert vicces volt. A horrorfilmekben a vicces fekete karakter pedig elsőként hal meg. Innen lehet felismerni, hogy milyen műfajú filmet nézel, na... Jól mutatja, hogy, hogy mennyit változott így a homoszexualitás megítélése így a világban, meg, meg Hollywoodban is, meg, meg mekkorát léptünk az elfogadás felé, hogy például ebben a filmben van egy meleg pár, ők a gonoszoknak ilyen verő emberei, és, a, és az egyiket megöli a főszereplő, a, egyébként az amerikai kap, Amerika kapitányt játszó színész, megöli, és a másik az meg, hát Meghalt a babája, veszett, düvel, veti magát az amerika kapitány nyomába is, próbálja levadászni, és így, és így végig-végig nagyon-nagyon ilyettek vagyunk. A hogy, babája hogy a, a párjára, gondolt. Hát az egyféljel magasabb bika párjára. A, jajan, a babája, jajan. ez hát a... ilyen nép, volt ott. Hát de a babája, <gül> hát most. De, de, de, a, de a, a, az vajon előfordulhatott volna, akár tíz évvel ezelőtt, hogy van egy meleg pár egy filmben, és ők gonoszak? Eleve, hogyha ez Hollywoodban készül ez a film, és nem egy, egy koreai producer jegyzi vagy rendező, vagy egyáltalán előfordulhatott volna, ez még, ez még ma is ilyen Ezt nagyon... Ezt a importálni kell. Ez még ma is ilyen nagyon extrém, hogy beleírunk melegeket, és egy, me, egy, egy melegek bosszú eposzát. beleírjuk. Veszten a... igen Ráadásul. Igen, hogy, hogy a, a meleg páromat megbosszulom azon, aki, me, aki megölte az én meleg páromat, mert a mi szerelmünk az égben köttetett, nem is a föld alatt. És ezért én megkeresem és megölöm, és hogy ebben a nagyobb kontextusban, a nagyobb történetben ez ő a gonosz, a gonosznak az egyik, egyik alakja, ez elképzelhetetlen lett volna, hogy ugye a 20 éve is romantizálni, romantizálni kellett volna azt a kapcsolatot, amit hát tolerálnunk kell itt, érte. itt pedig nem ez történik. A Snowpiercer című filmről beszélgetünk, és ebből is hallgatunk részleteket. Ezen a vonaton, amit az otthonunknak nevezünk, egyetlen dolog van, szívünk melege és a keserű hideg között. Csak a rend tartja vissza a fagyos halált. Akik az életvonatán száguldunk, ott a helyünk, ahová a jegyünk szól. Mindannyiunknak az előre elrendelt helyünket kell elfoglalnunk. Hordanának cipőt a fejükön? Persze, hogy nem mordalnának, mert a cipő nem oda való, a cipő az ember lábára való, a fejére pedig egy kalap, én kalap vagyok, maguk meg cipő, az én helyem a fejem van, a maguké a lábon, igen, ez minden. Tilda Swinton karaktere az, akit itt hallunk, és látni olyan, mint egy átlagos Gary oldman bármelyik filmben, hogy a film 35. percénél kezd derengeni, hogy ez az a színész, akiről beszélünk. Olyan, olyan, ö, olyan maszkírozásban részesült. Egyúttal itt szépen felvázolja, hogy ez egy kényszer, hogy ezek a társadalmi osztályok így vannak, és ezt muszáj megtartanunk. Érdekes, mert a hangulata a filmnek az, az, olyan, az olyan komcsi distópia inkább. Ö, eleve ezzel a a szibériai jellegű környezettel, ahol vagy olyan érzésed van, jelmezek is olyanok, hogy, hogy, hogy egy ilyen szél, szélsőbalos disztópiában érzed magadat, miközben az, az, az osztálykülönbségeknek az elismerése és a fenntartása, az meg egy ilyen jobboldali Jó, alapérték. a Göbez doktornő egyáltalán nem a, a marxizmus-leninizmus elveit vallja, úgy az elég világosan látszik. Ne, sőt, hát én szerintem meg kifejezett, mert egyébként szerintem a filmnek a na nagy hibája az, hogy egy ilyen nagyon erős marxista dogmatikából indít, tehát, hogy nem, nem, ez kifejezetten nem egy kommunista, nem, nem egy bolsi elnyomás ez, hiszen ö, ki, ki az Isten a rendszerbe, ki az elnyomók elnyomója, az ugye a nagy iparos, aki megistenül, és a hatalmával, meg a vagyonával fogva ö, megteremti ezt a rendet, ugye felül a Ázsia mulat, a burzsuázia kokainozik, a burzsuázia szépeleg, miközben, miközben a középső vagonokba a nem igazán tudatos proletariátus dolgozik, és, és leghátul a leghátsó vagonokba meg akár a harmadik világra gondoljunk, akár mindenki persze maga életére, mert mindenki szereti ott érezni magát, az elnyomott, kifosztott kisember, akik, akik természetesen ezerszer jobbak, ezerszer nemesebbek, ezerszer többek. Persze a film végén ebben is lesz talán egy kis fordulat, de, de alapvetően én, én nekem a, a, ez a nagyon-nagyon erős marxizmus, ami játhatja ezt a, ezt, a, ezt a világot, a rendezőnek a koncepcióját is, nagyon jó egyébként ez a beszéd, meg, meg az egésznek az abszurditása, hogy a, hogy a kalap az legyen kalap, a cipő legyen, legyen cipő, az, az nagyon jó erős, de, de, de valójában én, én azt érzem, hogy inkább arról szól a történet, hogy, hogy, hogy ki akarjuk szolgálni azt az igényt, ami 80 éve sem volt igaz, de legalább progresszív volt. Ma, ma, ma meg már pontosan tudjuk a társadalom tudományok által, és, és ezer szörnyű társadalmi kísérlet után, hogy hogy ez, ez nem egy jó diagnózis az emberi társadalomra és, a, és, a, és az emberek világára. Miután megismerünk különböző egyetlenségeket a film során a, a vezető osztályok, vagy ezek az ilyen vezető egyéniségek részéről, különböző kis erőszakcsapatokon, vagy akár önkezüleg, erőszakcsapatokon keresztül, vagy akár önkezüleg, egyszer csak eljutunk egy olyan pontra, ahol viszont megismerjük azt, hogy ez a, ez a vonat, ez egy ilyen ökoszféra szerűen működik, van növénytermesztés, van óriási akváriumuk, amelyből halat tudnak elővaráz. Zsolni, nyilván az energia a mozdonyból származik, az emberekre pontosan azért szükség van, mert ki tudja miért, és még vágóhídjuk is van, nem is értem, hogyha ilyen, ilyen korszerűek, miért nem vegetáriánusok, aztán arra gondoltam, hogy biztosan akkor trágyázni akarnak, de trágya az éppen elég van az alsó osztályok a által. Leghátsó, igen, a leghátsó kocsikra mi is szükség van? Mi szükség van ezekre. Tudod a... mi, az hogy az hogy végtére is bár mennyi árán ugyan, de itt az emberiséget menti ez az is, megistenült mint a protestánsa a mozdonyban. Tehát ő bár sanyargatja őket és rettenetes körülmények között kell élniük, de ez is az ökoszférának a része. Támadt egy, egy ilyen pszichopata világ megmentésről van szó, hogy a szenvedés is a része, úgy tudom megmenteni a 100%-ot, ha a 95%-a szenved, az 5%-a pedig ö, jól jár mert így van egy olyan egyensúly, amelyel ez a vonat 17 évig keringeni tud megállás nélkül. És ez egy egyensúly? Állítólag igen. Nem kér valaki egy kis szusit? Dehogy nem. Bedobunk néhányat. Ugye? Maguk nagyon szerencsések. Ezt évente csak kétszer készítik. Egyszer télen, egyszer nyáron. Hogyhogy, hogy. nincs elég haluk. Itt nem az a kérdés, hogy van-e hanem az egyensúly, hiszen egy akvárium zárt ökológiai rendszer. És a benne lévő egyedek számát folyamatosan, rendszeresen kontrollálnunk kell, ahhoz, hogy fenntarthassuk a megfelelő egyensúlyt. Egyébként itt a globalizációról van szó, tehát a Föld is egy zárt rendszer a földnek is véges erőforrásai vannak, véges hal van benne, véges állat, véges termőterület, és, és egyre több és több ember. Tehát, tehát itt a vonat allegóriája az a, föld, a földnek, a modern fogyasztói társadalomnak is az allegóriája egyben. Én, én nekem az, a, az az egészben a... a, a, a nem is az a zavaró, hogy most mi szükség van a hátsóakra, az a szükség rájuk, hogy részben, mint kiderül, hogy bizonyos alkatrészeket gyerekmunkával tudnak pótolni, és azt az alsóbb néposztályoktól veszik el. Másrészt meg, meg a humán erőforrás is egyfajta, egyfaj, hát egyfajta erőforrás, amit termelni kell, feln kell tartani, és amiről időről időre biztos be lehet sorozni a seregbe, ide-oda bárkit. Az önkényes mérvadóban a Snowpiercer című filmről beszélgetünk, velünk van Pont András. A film ugye egy ilyen, egy ilyen szélső jobbos tartalmi és szélsőbalos formai világban játszódik egy vonaton, ahol a társadalmi osztályok egy-egy kocsiként vannak jelképezve, és ezen halad végig a legaljától, a legtetejéig a, a Kalannak az összes résztvevője úgy, hogy ez a vonat közben az egész emberiség, mert már senki más nem él a Földön. Tehát itt az utazás az egyben fizikai utazás, a utazás a sorsban, és utazás a társadalmi osztályok közt. Tehát a társadalmi mobilitás, a térbeli mobilitás és az időbeli mobilitás az így egy tengelyen zajlik. Szép, szép kis kavalkádot fest fel nekünk az alkotó, mert van itt olyan hős, aki a saját karját odaadja egy csecsemőért. Van action hero, maga Amerika kapitány, azaz Chris Evans a főszereplő, vagy főhős körti személyében. Aztán Ö, például ő saját magán próbálja ki azt, hogy tényleg van-e az őröknek lőszere, vagy nincs úgy, hogy a homlokához teszi az őrnek a fegyverét, mert semmiképpen nem tenné ezt valaki másnak az életével. Tehát ő egy olyan vezető, aki vezet de senkit nem kockáztatna. Ez a klasszikus ilyen, aki, aki mellé könnyedén odaállít téged a, az alkotó. Hát vagy legalábbis kockáztatja a maga életét is. Tehát ugye van egy olyan dilemma. Elsősorban a saját sajátját, hogy olyan felelős ez, ez egy kicsit ilyen, kicsit ilyen gely. Nem, nem, hát aztán he, hentelésbe viszi az egész társaságot. Tehát nem, mindenkiét kockáztatja, de a magáét is tökösen. Egyébként van benne egy olyan dilemma, ugye amikor a legjobb barátját, aki megmenti az életét szorítanak a tarkójához, és mondják Amerika kapitánynak, hogy akkor most hagyd most abba, vagy, vagy vagy... És ott hoz Na, egy olyan döntést, ahol meg pont ennek az ellenkező isműzem róla. M mert ilyenkor kétfajta döntés van egy amerikai filmben, vagy az, hogy leteszed a fegyvert, és így elkezdesz mm -hmm. beszélni. Vagy a, lelövöd a túszejtőt. -tú vagy hirtelen valami nagyon-nagyon mm -hmm. mozdulattal lelövöd a túszejtőt. Itt meg megtörténik a harmadik, hogy így hagyja a barátját meghalni, azért, hogy a küldetés sikerüljön. Hogy, a... hogy ő ejtsen egy annál is fontosabb túszt. I igen, a, a zsenialitása egyébként, amitől nagyon jó szerintem ez a film, az az, hogy, hogy nincsenek benne fekete meg fehér karakterek, hanem, hanem, hanem minden, mindenkinek van egy, egy ö, sötét oldala, meg, meg, meg minden ö, igazán ö, negatív szereplővel is valahol így tudunk azonosulni, tehát hogy, hogy megértjük a Tilda Swintonnak is a félelmét, a halálfélelmét, ö, látjuk az Ed Harrisnek az őrült megalomán megváltása mögött, mégis azt, hogy ez az ember az, aki megmenti az emberiséget, tehát a, a, a meleg bosszúveszten főhősben is látjuk az embert, aki fájdalomért és elvesztett valakit, aki fontos, tehát hogy, hogy mi, mi a, a karakterek nem kidolgozottak igazán, de mégis több dimenziósok, és az nagyon-nagyon nehéz, tehát hogy ezeknek a, a modern a modern filmeknek a nagy nehézsége az, hogy miután nagyon pörgősnek kell, nagyon sok akció kell bele, általában nem jut arra energia, hogy, hogy milyek legyenek a szereplők. Itt sem éljek, viszont legalább több dimenziósak, ami nem kevés. Uh -huh. Az a kérdés, hogy jó az, vajon, hogyha elpusztul mindenki? jobb és igazságosabb világ az, ahol nincsenek társadalmi osztályok, mert nincsen társadalom, nincsen emberiség, egyáltalán nincsen semmi, csak halál, hideg és fagy. Az jobb és igazságosabb társadalom, mint semmi egy... Semmi baj nincs az De, az, egy jobb világ. Jó, de az a kérdés, hogy jobb világ, asztalmi. jobb világ, mint ez a pokoli vonat, ami tényleg rettenetesen igazságtalanan hogy zajlik, rettenetesen zsarnoki, egy despotizmus, tulajdonképpen az egész történelem despotizmusok egymás követő sorozata vajon jobb a világvége a pusztulat és a minusz 80 fok mint egy ilyen nagyon igazságtalan de élhető rendszer hát felszoktuk tenni a kérdést hogy meddig kell az emberiséget megmenteni amíg még megvan ugye? hogy, hogy amikor már nincs benne humánusság akkor mit mentesz meg rajta mi az amit még megmentesz igen, de Harrisnek De szent kérdés. Ő... Persze, hogy az utolsó rohat élő ö, emberi példányt is meg akarom menteni, mert én is egy ember vagyok. de teljesen mindegy, hogy mi a választás, amíg egy ember bármilyen körülmények között viszonylag nehezen, de élhet, ö, az csak jobb éle, ha nem. Igen. De ez, de ez egy hamis dilemma, tehát ezt mondja a Z Harris, hogy hogy ugye ez a dilemmája a dolognak így tartható fenn a társadalom, hogyha igazságtalan, hogyha a kalap a kalap, a cipő a cipő, vannak társadalmi rétegek, amiket kihasználnak, vannak, akik ebből jól élnek, miközben persze azért azt tudjuk, hogy, hogy a humánus megfontolásokat azért egyetlen rendszer sem teheti félre, mert az mind szükségszerűen lesz élhetetlen a társadalom tagjainak, a többségének, és egy olyan társadalom, amelyik Akármilyen szegény is, de mégis humánus eszményeket érvényesít a mindennapokban, az élhetőbb lesz lényegesen, mint a gazdagabb, de, de, de kegyetlen. De valahogy vinág. ebben a filmben ez az opció nem vetődik fel. Hát ezért harcolnak, hát ezért harcolják. De valójá, de valójában igazságos újraelosztásért harcolnak. Igen. 17 éve megy ez a vonat. A harmadik évben volt hét felkelő, ők elhagyták a vonatot, azonnal meg is fagytak, ezt tanítják az általános iskolában. Ugye ott a történelem óra az elmúlt 17 évre vonatkozik, mert hát a túlélésüket talán ez szolgálja. És a következő nagy felkelés, ahol tényleg kitörés van, az ez, 14 évvel később. Ez azt jelenti, hogy addig viszonylagos béke uralkodott, tehát ez az igazságtalan, osztályokra szét töredezett felépítés az, ami lehetővé teszi, hogy akármilyen nagy távolságokra is egymás életkörülményeitől, de békében éljünk, és ez a rendszer ez így zárt. de működik, hogy ez nem a jövőben játszódik ez a film, ez a mai valóság. Szerintem voltak lázadások, el is hangzik, ezért, a, ezért is fogyott el a lőszere a katonáknak hátul. És, és erről is beszél egy késő, évvel ezelőtt. Késő, késő, később az Ed Harris, hogy időről időre ez is egyfajta ilyen társadalom meg történelemkritika, mert azt mondja, hogy időről időre kellenek a lázadások, mert egész egyszerűen a túlszaporulatot így lehet lecsapni. Tehát, hogy, hogy a, a forradalomnak ugy, ugyanúgy, tehát a rendszernek ugyanúgy része a forradalom, mint ahogy az elnyomás és minden más, és minden csak egy irányba mutat, hogy ezt a, ezt a szisztémát így fenntarthassa az Isten, aki ugye az a gonosz kapitalista a mozdonyban. kell -e ezek után bármilyen okori történelmet, meg 20. századi történelmet tanítaniuk, hogyha 17 év alatt megtörtént már az egész egyszer? Hát ő, minden, minden, megtörténik, minden megtörténik, ugyanúgy minden folyamatosan újra telmerődik, újra háború, újra uh, legyilkolják őket, visszamennek, szomorkodnak, a uh, szerintem például zseniális pillanat az, amikor van egy ilyen nagyon jól megkomponált, ilyen hentelős rész, ahol, ahol egymás összecsapnak fejszékkel a, a, a két tábor, és, és van egy pillanat, amikor a hentelés egyszer csak megáll, ugyanis a vonat az majdnem kisiklik. És így a halálfélelem az hirtelen így megszünteti a, a a harci dühöt, a gyűlöletet, a másik vérének kiontásának az igényét, és mindenki így oda a, a vonat falára, és így imádkozik belül, hogy Uramisten, csak ki ne, ki ne csúszon, és abba a pillanatban, hogy így nem érzik a veszélyt, hogy a vonat már stabilan áll a sineken, abban a Következő mozdulat egy baltás fejbe. Volt, így, így a legkeményebben így bele ö, a másik. Igen, balt. meg ne halljak, különben, hogy öllek meg. De ez háromszor megtörténik, mert egyszer mennek át valami hidon, és lehet, hogy ez összefügg ezekkel a jégbe menésekkel, és, egyszer, és ez egyúttal az új évünnepe is, mert ezzel körbeértek. De megtörténik máskor is, amikor, uh, amikor, ki, amikor egy alagútba érnek, vagy kiérnek a fénybe ott, és mindenki egyszer csak csendben marad, és abba hagyja a hentelést. Na az apokaliptó vége is ez, ugyanez a pillanat. Ja, ja, ja. Tényleg, amikor, egy, amikor, egy, amikor egy nagyobb berű talál, és annak a viszonylatában mi itt sem vagyunk ellenségek. Kellemes, igaz? Olyan békés. A szívében vagyunk. Ennek szenteltem az egész életemet. Az öreg mozdony. Maga az valóság Voltál már egyedül a vonaton? Mikor voltál te egyedül? Nem is emlékszel, ugye? Most nyugodtan élvezd ki. Érdekes, hogy nálunk a luxus az utazás. És az egyedül lét, az pedig a, a nyomor. Mi van, nincs senkid? Nem, nem sikerült pár találnod itt meg a filmben? Az utazás, hát mondjuk nem egy ö, trópusi, de mégiscsak az alapállapot, és az, hogy egyedül van valaki, az a luxus. Egy ilyen tumultusban egy percen, tehát mióta él, nem volt egyedül soha egy pillanatra sem. Rettenetes belegondolni ebbe, és rettenetes, hogy a bolygó is lassan olyan lesz, mint ez a vonat a harmadik világ pontosan úgy lesz zsúfolva és élelmezve, és pontosan lesz? úgy lesz igen, pontosan olyan nyomorban Van. fog élni, meg működni. <gül> és csak persze azzal, hogy a harmadik világ egyre jobban él azzal, a harma, vagy a harmadik világ egyre, hogy mondjam, a harmadik világban kitermeljük, ki, ki, kiszervezzük a termelést, ezáltal azért a harmadik világban is nő, nő az életszínvonal, tehát még a mi világunkat még az, még az ilyen nagyon, nagyon igazságtalan működés közben is, akár Kínában. De a harmadik világ az szerintem Afrika, meg a közel-kelet Kína az a második világ. Na, de erről beszélünk, hogy Kína 15 évvel ezelőtt még simán a harmadik világ volt. És most meg már a második világ, nem mi voltunk? Most meg már a második, igen, de most már Kína kb. ott van, ahol mi a második világ. Egyébként mi már lassan az első vagyunk, de az Európai Uniót ne hívjuk második világnak, ha szabad kérdem. Az, az Unióra át... gondoltam, hanem erre a keleti blokkra. Na igen, de mi az Unióban vagyunk azért mégiscsak. Hát érted? Hívjuk a keleti blokkot, ha Ukrajna, az már talán igen, érted, de azért mégiscsak. Szóval, hogy arról van szó, hogy, hogy még mindig több mobilitás rejlik ebben a fajta világrendben, mint amit itt ezen a vonaton látsz a kérdés, hogy hányadik világban élsz, az az, hogyha távirányítóban állandóan kifogy az elem, és ez zavar nagyon, akkor az elsőben, ha a hugod nem járhat iskolába, akkor a harmadikban. <gül> ö, az, ezeket, az éles osztálykülönbségek ezek lehet, hogy a harmadik világba ö, exportálódnak tehát nyomor az ott is van ahol te élsz hát, bárhol is vagyunk jelen pillanatban itt 300 nél nem kell többet mennünk ahhoz, hogy találjunk valakit aki nyomorog, a kérdés, hogy Tömegeket találunk-e, akik nyomorognak? Meg hogy, az, meg, hogy mit jelent az a nyomorgás, tehát mit jelent a nyomorgás Magyarországon, és mit jelent a nyomorgás mondjuk Fekete Afrikában. Ez a két fogalom, ez egymásnak pont az ellentét, olyan, olyan mértékben, hogy ami itt a nyomorgást jelenti, az ott a középosztályos jólétet és biztonságot jelenti. <gül> tehát itt a nyomor, az a közbiztonság, az, hogy ivóvíz van, ha bekereckesz valahová, hogy elvisz a mentő, hogyha fekve találnak az utcán, és az, hogy minden nap eszel, csak nem meleg. Igen, igen. De nem a nyomor... tör rád a, fal, a faluban egy ifaplatónyi fegyveres, akik mindenkit lemészárolnak. Vagy mondjuk csak megerőszakolnak. Igen. Jó értelem. Egyébként a, ez a globalizáció kritikus gondolkodásnak, a, ugye ez egy ilyen közhely, ami ebbe a filmbe is megjelenik, hogy a harmadik világ nyomorán él jól a bolygó, vagy inkább a második világnak a, az alacsony munkabérein él jól a, a centrum. Hát ha zárt rendszerről beszélünk, akkor valahonnan azt a jószágot el kellett szállítani. A, a, a, a luxusnak nyomor az ellen ereje De valahol. Az, én, én, én például ezt abszolút nem így gondolom. Tehát én, én, én a, az, azt érzem hitelennek ebbe a filmbe és általában a globalizáció kritikus uh, uh, gondolkodóknál is, hogy, hogy például nézzük meg, mondjuk ebbe a nagyon elnyomott, nagyon kifosztott Ázsia, amit még 15 éve a harmadik világhoz sorolt volna a Robi, azért 15 éve is volt már egy Hongkong, meg egy Szingapur. Ahol, ahol a 15 éve is mondjuk három szor, vagy négyszer éltek jobban ö, nagyobb jövedelemmel, nagyobb életszín, biztos, ö, életszínvonal mellett az átlagember, átlag mint egy magyar átlagember. Tehát, hogy most itt konkrétan Szingapúr, az, az Svájc szintjén van. Tehát ö, nem gondolom, nem gondolom azt, hogy, hogy itt egy, egy folyamatos rablás zajlik, ugye, amit a sugall és amit a modern neomarxistra gondolkodók mondnak, hogy egy folyamatos rablás zajlik, aminek a keretében a centrum elszív minden növekedési utánpótlást ezektől a perifériáktól, ezektől a gyarmatoktól, hanem arról szól, hogy van egy többé-kevésbé igazságtalan és tényleg igazságtalan globális kapitalizmus, amin belül azért vannak olyan lehetőségek, játékszabályok, amik mentén feljebb tudsz lépni, lehet, hogy nem a svájci szintre, de, de azért igen magasra el lehet jutni, és valójában az adott ország, az adott ország kultúráján, az adott ország politikai elitjén gondolkodásán múlik, hogy ezt a lépést meg tudja eltenni, vagy hátradől, és azt mondja, hogy igaza van a Marxistáknak, és valójában csinálhatunk mi itt bármit, úgyis ki fognak bennünket fosztani, rohadt nyugat. És ez két-két nagy, nagy tehát ez egy nagyon erős gondolat, és egy nagyon erős narratívája a, a mai baloldalnak a, a bolygóról, meg a, meg a globális kizsákmányolásról, ami szerintem én azt gondolom, hogy nem igaz, de hát persze ezer érvet lehet ellentétben felsorakoztatni. Gondolom, Robi meg is teszi. Ez tényleg egy ennyire jó film, hogy méltó arra, hogy itt beszéljünk róla a 7 darab IMDB pont számával bár 6 és fél fölött szerintem már meg lehet kockáztatni, 7 mm. és fél fölött pedig érdemes megnézni egy filmet vagy csak mi találtunk benne több tartalmat mint amit, amit amire gondoltak? Valaki tört? olyan igényel megy be erre a filmre, hogy de jó lőnek meg, meg erőszakoskodnak az is boldogan fog kijönni a moziból Valószínűleg igen, de hogyha mi megtaláltuk benne azt az inspiráló tartalmat ami alapján jól tudunk beszélni a jelen problémáiról, meg társadalmi konfliktusairól, meg a történelemnek a szerepéről, a történelemnek a hatásáról, meg a különböző kultúráknak az együttéléséről, vagy mi egyébről, akkor a film aligha nem jó. Egyébként az IMDB pont én megmondom, hogy mi a magyarázat, hogy akik uh, szifire ültek be, azok lepontozták mm -hmm. egyetlenül, kettes-hármasokat adtak. Akik meg uh, beültek megnézni ezt a filmet, és, uh, és elengedték azt a dolgot, hogy ez science fiction, azok megadtak rá nyolcasokat, kilenceseket, és ez lett a hat és fél. Mert ez tényleg egy, egy bűnros szifi. Amiről beszélgettünk, a Snowpiercer című film. A túlélők eh, viadala. Itt az önkényes mérvadóban. Puzsér Robert áll Andrissal Horváth Sziasztok! Sziasztok!